3. Kobe Tu care mă citești cu voie bună, necunoscut prieten inocent, tu vei muri la noapte, peste o lună sau peste zece ani, indiferent. Un mare potentat ce stă departe și nimeni nu-i mai mare decât el, te-a osândit nevinovat la moarte, rostind sentința ai fără drept de apel. Și dacă liber, ca într-un ospiciu, te lasă încă un pic să mai respiri, o face doar așa, dintr-un capriciu, tu nu poți evada pe nicăieri. Zadarnic l-ai ruga că nu te aude, Zadarnic te-ai pitit, te-ai face mic, la el nu merge cu protecție, cu rude, nu te salvează nimeni și nimic. Tu vei muri și în urma ta o gradă va sta sub soarea a doua zi la fel. Și factorul poștal va trece strada, lătrat de aceeași javră de cățel, apoi, pe aceeași stradă solitară, vor trece îndrăgostiții pe înserat, visând în fiecare primăvară un vis pe care și tu l-ai visat. De dimineață, aceleași servitoare vor scoate așternutul pe balcon și fiecare doamnă, la culcare, va da pe nas cu cremă tocalon. Iar tu, ca o mămie încremenită în fundul gropii umede și reci, vei sta privind în bezna nesfârșită cu ochii fixi, întunecați și seci. Nu vei vedea apusurile roșii, nici nu vei ști de noapte ori e zi, și în veci de veci tu nu vei auzi cum cântă în soare peste tot cocoșii.